Salmul 233: De iubire a fiilor lumine către prea sânta pe Aleluia, prea sânta pe te iubim, fiindcă lumina frumuseții tale ne-a arătat și în lumina darurilor tale ne-a îmbrăcat. Aleluia, prea sânta pe te iubim, fiindcă lumina minunilor tale, calea mântuirii, desăvârșirii și sfințirii ne-a arătat. Aleluia, prea sânta pe te iubim fiindcă prin răvână apostolii privegherii, ascultărilor și rugăcinilor ne-ai binecuvântat. Aleluia prea sântă fecioară. Te iubim fiindcă neamul nostru, din bezna păcatilor, l-ai scos și în lumină l-ai așezat. Aleluia prea sântă fecioară. Te iubim fiindcă lumina numelui lui Dumnezeu ne-ai dat când ne-ai înfiat. Aleluia prea sântă fecioară. Te iubim, fiindcă prin numele cel nou al Fiului Tău ne Aleluia Preasfântă Fecioară, te iubim, fiindcă prin lumina adevărului și scutul Duhului Sfânt ne-ai înarmat. Aleluia Preasfântă Fecioară, te iubim, fiindcă în platoșa de lumina dreptății Domnului ne-ai îmbrăcat. Aleluia sântă Fecioară, te iubim, fiindcă sabia luminii Sfintei Cruci în mâinile noastre ai așezat. Aleluia preasfântă fecioară, te iubim, fiindcă tu, coiful de lumină al gândului Domnului Isus Hristos, pe mintea noastră l-ai pus când ne-ai înfiat.